Jabur 96 dari ayat 1 sampai 13 Nyanyikanlah untuk Tuhan lagu baru Nyanyikanlah untuk Tuhan seluruh bumi Nyanyilah untuk Tuhan Berkatilah namanya isiharkan berita baik penyelamatannya Dari hari ke hari isiharkan kemuliaannya di kalangan bangsa-bangsa Mu'zizatnya di antara semua umatnya Kerana Tuhan maha besar dan besar puji untuknya Dia harus ditakuti di atas semua Tuhan Kerana semua Tuhan bangsa-bangsa adalah berhala Tetapi Tuhan telah menjadikan langit Kehormatan dan keagungan ada di hadiratnya Kekuatan dan keindahan di dalam tempat sucinya Berilah Tuhan hai keluarga bangsa-bangsa, berilah Tuhan puji tentang kemuliaan dan kekuatan, berilah Tuhan kemuliaan yang wajar bagi namanya, bawalah persembahan dan datanglah ke perkarangannya, sembahlah Tuhan dalam keindahan kesucian, kementarlah di hadiratnya wahai seluruh bumi katakanlah di kalangan bangsa-bangsa Tuhan bertakhta memerintah dunia tidak diganggu dia akan mengadili kaum-kaum dengan benar biarlah langit bergembira dan biarlah bumi bersukacita biarlah laut menderu dan segala dalamnya biarlah pedang berbahagia dan semua dalamnya Kemudian semua pokok hutan akan bergembira di hadirat Tuhan, kerana Dia akan datang. Dia akan datang untuk menghakimi bumi dengan keadilan dan kaum kaum dengan kebenarannya.